Крейслер, неспроможний вимовити й слова, сів до фортепіано і, мов сп'янілий від якогось дивного трунку, взяв перші акорди. Юлія почала. «Де моя ділась відвага цієї фатальної миті?» Треба сказати, що слова цього дуету, як звичайно в італійських романсах, просто змальовували розлуку закоханої пари, що в ньому моменто, певна річ, римувалося з Сенто і Торенто, і так само, як у сотні інших подібних до нього дуетів, там не бракувало «з о небо» та «смертельної муки», але Крейслер на ці слова скомпонував мелодію у хвилини найвищого душевного піднесення з таким натхненням, що її виконання не могло не захопити кожного, кого небо обдарувало бодайсяким таким слухом. Його дует був одним із найпристрасніших творів цього жанру, а що Крейслер прагнув тільки до того, щоб якнайповніше віддати ту пристрасть, а не до того, щоб Юлії було зручно, легко співати, то спершу йому важко було попасти їй у тон. Отож і вийшло, що Юлія почала свою партію несміливо, трохи непевно, і Крейслер також не набагато краще. Та скоро їхні голоси полинули вгору на хвилях мелодії, мов білі мерехтливі лебіді, які то здіймались потужними помахами крил до сяйних золотих хмар, то завмирали в солодких обіймах, спадаючи в гучний потік акордів, поки глибокі зітхання не ознаймували наближення смерті і не вихопилось останнє ад'є криком нестямного болю, мов кривавий фонтан бризнув із роздертих грудей. У колі слухачів не було нікого, хто б лишався байдужий, до цього дуету. У багатьох в очах блищали сльози, а Бенсон призналася, що не переживала такого навіть у театрі під час найкращого виконання якоїсь сцени прощання. Юлію і Капельмейстера вихваляли до небес, казали про щире натхнення, з яким кожне з них виконувало свою партію, підносили саму мелодію ще вище, ніж, мабуть, вона того заслуговувала.